Замерли вони на мить, сполучені ясним променем, і не змогли розвести поглядів. Першою отямилася Галя, струснула волоссям і повернулася до жінок, що все ще співали. Підкопила мелодію і собі, і включилася так у ритм, що панував у цій заляпаній глиною кімнаті. Старий там, на веранді, сміхнувся, перестала тремтіти втомлена від писання його рука, на душу опускався мир ім'я якому – втома. Марія відчула цей його настрій, побачила загорнений зошит і відкинутий набік олівець. «Обідати будеш?» – спитала вона. «А чи не треба тобі бути у школі?» – запитав він, і вона побачила його сині і надзвичайно погідні очі. Дивно змінилася Галя відтоді, коли вийшов на їхню гору отой кривий директор, коли захапав він безпомічно руками а вона змушена була кинутися до нього, підтримала і обережно всадовила на лавку. Черкнула тоді похапцем води і всунула пришельцеві в руки. Він пожадно відпив, тоді ж бо вона і збагнула. Ось воно те, про що так довго і безнастанно торочила бабця. Цей чоловік піднявся до них ізнизу і напився з її рук. Він, правда, не просив тої води, але обряд відбувся як відбувався він не в одної дівчини з цього дому. Стара там, на Ганку, пильно стежила за всім тим дійством, очі її при цьому стали круглі і гарячі. Може, саме це повернуло їй силу, і вона, хоч і не ходила сама, встала тоді і, хапаючись за стіни, побрела в глибину дому. Галя так заклопоталася коло пришельця, що не зразу те помітила, а коли помітила, кинулася притьма тьма до бабчиної кімнати. Вона хотіла заспокоїти стару, що це тільки новий директор прийшов до них. До мене свого часу теж приходив такий директор, сказала тоді по-філософському стара, і не зовсім тактовно розсміялася. Кров одлила Галі від обличчя, серце її билося шалено, а може це тільки був короткочасний одур, наслідок слухання тих, не зовсім правдоподібних історій, що їх так часто оповідала бабця. Галя покинула її там у хотелі, з її недоречним сміхом, а сама заскочила до своєї кімнати, де на неї зірнуло із дзеркала її аж таки величезні і перелякані очі. Здалося їй під ту хвилю, що вона неймовірно бридка. З тим таки острахом вибралася вона, на нараду, і потім іще раз, коли вони мали зійтися і прибирати в школі. Тоді вона відшукала найсиріше плаття, старе і обвисле, в якому сховалося б її чудове тіло, на голову нав'язала вона, низько насунувши на лоба просту білу хустинку, а на ноги взула сірі шкарбани. Було трохи боляче йти вниз у такому уборі, але щось штовхнуло її зробити саме так. Носок від цього піддерся, а хлопець, побачивши її такою, сплеснув руками і засміявся. «Ой, яка ж ти, мама, смішна!» «А що?» – відповіла вона так само задирило. «До глини мені парад потрібен?» Стара подивилася при цьому на неї і мудро, і вибачливо. Все те, що відбувалося з її онукою, вона знала, адже зовсім так само намагалася спершу втекти від свого пришельця і вона... Така наша доля, подумала стара, залишившись сама в домі, ми тікаємо, щоб бути зловленими. Їй стало зовсім погідно на серці, і, може, через такий добродушний наплив вона вперше спокійно подумала про смерть. «Ще я дочекаюся дівчинки», – голосно промовила, і її голос глухо розлунився по порожньому домі. Вона була задоволена, ця стара. Часом їй здавалося, що ту хитромудру історію про пришельців вона таки придумала. Надто ефемерно сиділо те в її голові. Відтак ставало і зовсім весело, адже так втішно буває бачити втіленим те, що мріється. «Повтори тішать нас ще й тому, – думала вона, – що це дає нам силу забути про тлінну дочасність існування». «Я завжди так, та боялася смерті», – сказала голосна стара, її голос крячно розлунився у порожнечі. Вона приплющилася, відкинувшись на спинку фателя, і її захитали теплі утішні хвилі. Синю дорогу побачила вона і високого чорноволосого вусатого чоловіка на ній. Чоловік той озирався до неї, немов зважувався, пізнавав її чи ні. «Ми там у вічності, ми впізнаємо одне одного». Засміялася раптом. «Ти там у вічності, молодий, а я така стара». Побачила на тій дорозі ще двох – дочку свою і її чоловіка. Дочка була в такому віці, як тепер Галя, і майже нагадувала Галю. Чоловік її теж був високий і темноволосий, але за дружину свою – старший. Простягли там на синій дорозі руки одне до одного – і з'єдналися. Стара подрімувала, голова її лягла під боріддям на груди, а з вуз виривалося нерівне дихання. Повіки вряди годи зригалися, і дивилася вона, наче й справді той світ бачила. «Ти вже мені вибач, але я таки дочекаюся дівчинки», сказала вона своєму чоловікові на тій синій дорозі. І він, розуміючи, ствердно їй кивнув. «Галя і сама не тямила», Навіщо їй це потрібно? З'явитися йому на очі отакою сірою і замаскованою. Слухалася безвідмовно того невідомого, що ожило в ній, і зануртувала. Ледве-ледве ступала, так було їй лячно спускатись у ту долину, аж звернув на те увагу і хлопець. Подивився на неї широко розплющеними очима, і вона мимо засоромилася. Додала ходи. І коли хлопець засвистів їй під ногу, їй стало приємно, що ладнає свій хід до тої мелодії, легкої, протяжної і трохи сумовитої. Це поступово заспокоїло її, і внизу вона стала вже зовсім спокійна. Майже, не вражаючись, подивилася в очі, в яких стільки було ніжності і жури, що можна було б і не такі, як вона, розстанути. Негадана, дало це їй ще більше впевненості. Ба навіть носика вона піддерла, а що не була в тому платі і хустці така відстрашуюча гарна, мимоволі ще більше вразила Володимира. Цілий день їх лучили поміж себе якісь нитки, наче працював тут невсепущив амур-павук. Цілий день плів він поміж них і натягував золоту павутину, яку й побачив старий Іван, сидячи на веранді. До вечора вони аж утомилися поборювати ту притягальну силу, що наче гума стягувала їх до купи. Галя в ряди годи визирала в вікно, а він заходив до школи. Голоси, які гучали в порожніх класах, невимовно його хвилювали. За толочним столом вони сиділи навпроти. Він дивився на неї, а вона червоніла і світилася, бо й не могла не відповідати йому. Після того він і засумував бо так і не зміг переступити рубежу, до якого його притягло. Вона ж відчула в тому і розчарування, і покірно чекала на його рішучі кроки. Були, як корки, що безвільно хитаються на воді і плевуть, куди несуть їх хвилі. Гойдав їх немалий смуток. Наступного дня вони зустрілися від чужила. Він схуд за цю ніч, і очі в нього заблищали, як у сухотника – вона теж посіріла і уникала дивитися йому у вічі. Дві сомнамбули снували подвір'ям. Один фарбував, ледве рухаючи пензлем, а вона, миючи підлоги, весь час отирала піт. Помітили цих сомнамбул і Марія Яківна, і Олександра Панасівна, але обоє вдавали з себе заклопотаних. Зрештою, він не витримав перший, кинув пензля у фарбу і послався на справи. Пішов, власне, похилитався через вулицю, але не звернув гору, як це було б потрібно, а подався через греблю до водокачки. Відтак побрався через завулок та завалу, де й був отой горб, до якого потім приходив щодня. Літали там, танцюючи і підстрибуючи білане капустяні Знайшов раптом на тому горбі спокій. Це був ефемерний спокій, що йому і назви не добереш, Мав у собі запах полину і серпневого сонця. Це в його честь так химерно витанцьовували над бадиллям білі метелики. Була в тому спокої тиха відреченість та враза, тисячолітній біль, що випливав із щілин прискалків і наповнював Володимира срібним димом. Сидів нерушно на камені, невідривно дивлячись на той бік річки, де жавтіло перше осіннє листя. І йому здавалося, що коли сидітиме так ще скільки годин, перетвориться в ящірку. Хотів розчинитись у цьому принячому спокої, в голубому повітрі, в якому гуляє, розвіючи одежею і наганяючи про холоду, сумовитий легіт. Цвіркунець безстрашно сів йому на коліно і заспівав. Тоді озвалася ціла гора метеликів, на ній стало ще більше, і втопився він у білій, саме тілі їхніх крил. Такий був тоді його сум, і отак він одухотпорювався. другому кінці цього світу сиділа так само здивована, вражена і посмутніла Галя і тихо плакала, клянучи свою дурну одежу, в якій не хотіла сховатися. Отаку змалілу, зарюмсану і знищену її застала Марія Яківна. Вона обняла Галю за плечі і ніжно отерла їй сльози. Чоловіки, сказала тихо й розсудливо, наче малі діти бувають. Нам же, Любонько, бути дітьми не випало. Хоч не була заздрісна, відчула Олександра Панасівна, дивлячись на Володимира й Гарю, що її шхребе під серцем, часом це приходило до неї, як приходить на землю негода, і тоді вона починала майже фізично пізнавати, покидає її сила. Верловка самотність зазирала їй під той час у вічі. Тоді найбільше й згадувала Миколу, їй навіть снилося, що обіймають її сильні шарудяві руки. Чула навіть той струм, яким був він виповнений, ставалося, залишив у хаті якісь первні, від яких колись засвічувалися спрагла жінки. Їй випало зажити його справжньої любові, тож була просякнута тим струмом і досі. Такі настрої тривали в неї недовго, але той був її жаль за минулим. Коли ж це траплялося, вона ставала повільна і задумана, і діти, які спостерігали в матері таку зміну, намагалися тоді вестися якнайтихіше. Це саме відчула вона і того сонячного ранку, коли її дочка поставила на бік миску з білизною і пішла на річку полоскати. Тоді прийшов до неї згори хлопець, став біля неї на коліна. Олександра Панасівна стежила за тим усім у вікно і почав пересипати з руки в руку пісок. Її старша дочка повернулася тоді до хлопця і в Олександри Панасівни тьохнуло серце. Таку й дівочу усмішку побачила вона на дочинім обличчі. Ці дві постаті на піску дивно схвилювали Олександру Панасівну, хоч хлопцеві до парабкування, а Неонілі у нілі, до дівування було ще далеко – і, лягаючи спати, вона подумки переговорила про це з Миколою, який, як завжди, з'явився перед її погашеним зором.